Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Amma ba'du ikhwatul iman, kemuslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita Kesihatan, kemudahan dan menjaga kita di mana saja dalam kondisi apapun Di dalam menjalani kehidupan dunia ini Allahumma amin. Alhamdulillah wajdan syukur kita haturkan kehadirat Allah taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang masih memberi kesempatan, yang masih-masih memberikan umur untuk kita selalu beribadah atau yang memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan. Kita tidak tahu sampai kapan. Yang jelas kita jalani sesuai dengan takdir Allah Taala. Ta Semoga hidup kita senantiasa dalam keberkahan. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berbagai nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin kita hitung. Berbagai rahmat yang tidak akan mungkin kita ketahui keseluruhannya karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu Alhamdulillah awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah kemudian salam dan salam mari kita perbanyak mari kita senantiasa bersalat pada Rasulullah SAW terutama di hari yang mulia ini yamul jumlah Sayyidul Ayyab, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan hal itu untuk kita banyak bersalawat kepada beliau sebagai bukti di antara bukti yang menunjukkan kecintaan yang tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul iman, para pemirsa rahimakumullah kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita lewat layar kaca pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji akidah mengkaji landasan agama Islam ini akidah al-sunyati wal-jamaah yang sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang kita sampaikan bahwa akidah merupakan modal kehidupan seorang hamba seorang yang tidak mengenal akidah yang benar Hidupnya akan terobang ambing Hidupnya Akan diselimuti oleh kebingungan dan kebimbangan Boleh jadi dia meyakini Tapi sungguhnya diyakini itulah kesesatan dan kebatilan Yang dianggapnya sebagai kebenaran Ini adalah musibah yang paling besar Ya khatul iman para misal Pembahasan Akidah Al-Sunnati Wal-Jamaah yang kita sadu dari kitab yang ditulis oleh atau risalah yang ditulis oleh Imam Abu Jafar At-Tahawir Rahimahullah ya sudah hampir sampai ke penghujung ya pembahasan Akidah ini kemungkinan ini pertemuan sebelum terakhir ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua kemudahan dan kesempatan untuk bisa kita menyelesaikan pembahasan kitab ya, Aqidah At-Tahawiyyah Ikhwat Al-Iman Paramsa Rahimakumullah Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Aqidah al ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini saya saya yang berbicara mengingatkan diri pribadi dan seluruh kemuslimin para pemirsa pendengar di mana saja berada kita sekarang berada di penghujung bulan Dhul Qa'dah. kurang lebih empat hari kita akan memasuki bulan Dhul Hijjah. perlu diketahui bahawa 10 pertama bulan Dhul Hijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia kita bersyukur kepada Allah bahawa dalam agama Islam ini bahwa Allah telah memuliakan kita dengan Islam ini jadi dalam agama Islam ini dalam syariatnya, akidahnya semuanya adalah kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Hari-hari, waktu, bulan-bulan Yang Allah berikan keutamaan dan keistimewaan Pada hari-hari dan bulan-bulan tersebut Rabbuka yakhluku maa yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah Rabbmu Yang menciptakan Dan yang memilih Bukan ada pilihan bagi hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadhan adalah bulan yang paling mulia dan memilih hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Yom Jum'ah ah. dan memilih hari-hari yang paling mulia di dalam bulan-bulan yang Allah ciptakan, yang telah Allah tentukan adalah hari-hari pertama bulan Julai Hija. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai dilewatkan dan terlewatkan Untuk beribadah Untuk memanfaatkan Memaksimalkan ibadah Di 10 hari pertama bulan Tuhul Hijjah yang akan kita hadapi Jika kan seandainya Allah masih memberikan kemuliaan kepada kita untuk hidup Di hari-hari akan datang Rasulullah SAW bersabda ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر ومن هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك Kata Nabi SAW Tidak ada hari-hari yang paling mulia Yang beramal saleh Melakukan amalan pada hari tersebut Lebih dicintai oleh Allah Azza Wajalla Daripada hari-hari 10 Iaitu maksudnya 10 bulan Dhul Hijjah 10 pertama bulan Dhul Hijjah Para sahabat bertanya bagaimana dengan jihad Isabilillah Ya Rasulullah kerana jihad merupakan ibadah yang sangat agung Ibadah yang sangat mulia Seorang yang Terbunuh dalam Perperangan Dalam jihad visabilillah Jika dia tulus dan ikhlas adalah mati syahid Kemudian bagaimana Allah memuliakan mereka Seandainya Allah Berikan kehidupan semua dia telah meraih keutamaan dan kemuliaan yang begitu besar Jihad visabilillah menabarkan agama Allah menabarkan Islam Maka kata Rasulullah SAW Juga jihad Kecuali Dalam kondisi seseorang Dia keluar dari rumahnya Membawa dirinya Dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun Baik dirinya atau hartanya Artinya dia mati syahid Iqhudalimah rahimakumullah Dalam sebagi rakyat disebutkan Ma min ayyamin Ahab wa a'azamu Indallah min hadil asyur Au ma min ayyamin Al amal Fi hinna hab wa a'zam indallah min hadi al-Ashar. Ada hari-hari yang lebih dicintai beramal di dalamnya, dan lebih agung di sisi Allah daripada hari-hari sepuluh, yaitu sepuluh pertama bulan Tuhajah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bakthiru fih In min al-Tahliil wal-Tahmid wal-Takbir." Maka perbanyaklah. Di hari-hari tersebut Untuk bertahlil Ini tahlil yang disyariatkan Mengucapkan La ilaha illallah Wattakbir Dan bertakbir Allahu Akbar Wattahmi dan memuji Allah Alhamdulillah Perbanyaklah mengucapkan Empat kalimat Yang paling dicintai Allah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar semua ketaatan yang wajib dan yang sunnah terutama solat lima waktu itu merupakan amalan yang paling mulia dilakukan oleh seorang hamba, amalan yang paling agung yang paling besar pahala dan keutamaannya yang dilakukan oleh seorang hamba di sepuluh pertama bulan tul menjaga solat lima waktu baik kaum lelaki berjamaah di masjid Berpuasa Keratul Quran Berdikir Amar maruf nahi munkar Birul walidain Silatul rahim Da'wah ilallah Ta'limun nasa al-ilman nafi Mengajarkan ilmu yang bermanfaat yeah. itamut ta'am Memberi makan Apu wal masakin orang-orang yang membutuhkan ya, semua amal kebajikan sesuai dengan kemampuan seseorang ikhwatal iman para misal rahimahkumullah ini peluang dan kesempatan emas jangan dilewatkan dan jangan terlewatkan dilewatkan berarti disengaja sengaja dia ya lewatkan terlewatkan dia lupa maka saling kita mengingatkan Suami ingatkan isterinya Isterinya ingatkan suaminya Ingatkan anaknya, keluarganya Kariparabatnya, orang tuanya Dan orang-orang yang cinta ikan Allah Mari kita hidupkan Ya Sunnah Nabi kita Mari kita berlomba-lomba Mengamalkan wasiat Nabi kita dan perintah Beliau salallahu alaihi wassalam Ini kebaikan kita semua Kalaupun seorang ingin berpuasa Dari pertama Dhuil hijjah sampai sembilan Dhuil hijjah diperbolehkan terutama 9 Zulhijah itu yaumul Arafah. Yang dalam hadis sabdakan Nabi SAW alaihi wasallam, "Innahtasibu 'ala Allah an tukaffira sanatal madiyah was sanata allati ba'dah." berharap kepada Allah itu harapan Rasul kita. Semoga puasa Yaumul Arafah menghapus dosa setahun yang silam dan setahun akan datang. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan para ulama menjelaskan Bahawa hari-hari di 10 pertama bulan Zulhijah itu lebih utama dari 10 terakhir Ramadan bahkan sebagai menyebutkan lebih utama dari 10 malam terakhir Ramadan karena 10 malam terakhir Ramadan itu disebabkan ya karena ingin meraih satu malam yang lebih baik seribu 1000 bulan itu Lailatul Qadar jadi ia mengikuti keutamaan malam Nailaul Qadar sehingga dihidupkan malam-malamnya untuk meraih malam tersebut. Adapun sepuluh pertama bulan Hijjah, jelaskan bahawa hari-hari tersebut merupakan hari yang mulia. Ya. Bukan dikenakan ingin meraih suatu disebabkan. Ada di sana suatu amalan yang spesial tidak Tapi adalah hari-hari yang betul dimuliakan oleh Allah Secara hukum asalnya Hari tersebut dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Sehingga disebutkan Tiada hari-hari yang lebih Mencinta oleh Allah Lebih agung insya insyaAllah ya. Di mana seorang beramal pada hari tersebut Nah oleh karena itu Mari Kita saling mengingatkan Jangan dilewatkan Mari kita bersama-sama Ya Untuk Tanasuh Saling mengingatkan ini keutamaan dan kemuliaan Yang Allah berikan kepada umat Islam ini ya. Semoga Allah berikan kemudahan Pertolongan kepada kita semua Untuk melakukan ibadah Ya di Hari-hari yang akan kita lewati Dan Untuk memudahkan hal itu semua Pertawabatlah kepada Allah Kemudian Hendaklah kita senantiasa ingat Pada kematian Pada akhirat Bekal apa yang telah kita persiapkan ya, Bekal apa yang telah kita Kumpulkan Melewati alam barzah Kemudian akan menghadapi alam akhirat apa yang telah kita persiapkan. Kemudian kita selalu menghadirkan dalam benak pikiran kita banyaklah kesempatan terakhir untuk saya bisa beramal, beribadah, kesempatan terakhir tidak akan terulang. Ikhotul iman para sarahimakumullah. Semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebagai ya tadhi peringatan bagi kita semua. Semoga kita semua sadar dan memaklumi apa yang akan kita hadapi dan juga bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kita Ya, kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah al-imam wa akidah tulis al-imam Abu Jafar al-Tahawi rahimahullah yang berkaitan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah jemaah ya. dan perintah untuk berjemaah larangan dari berkecah belah ya. Tangan dari Al-Furqah. Qala al-Imam Abu Ja'far al tahsawi rahimahullah, "Wa al-jama'ata haqqan wa sawaba. Wa al-jama'ata haqqan wa sawaba wal-furqata zaygan wa 'adaba." ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر wa bain al amn wal iyas artinya wa dan kita iaitu ahli sunnah kami ahli sunnah juga berpandangan meyakini berpandangan sini mencakup atau bermakna keyakinan bahawa al jamaah adalah hak wasawab adalah hak dan benar wal furqata dan perpecahan zaiqan wa adzab adalah kesesatan dan azab wa dinu llah fi al ardi wa as samai wahid wa dinu al islam agama allah di bumi dan di langit adalah satu yaitu agama islam allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna dinana 'inda allah al islam sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waraditulakumul Islam Madinah dan telah aku ridai Islam itu sebagai agama bagimu. Wahyu Bainal ilmui wa takzir agama Islam tersebut itu agama yang berada di posisi wasatiyah yaitu pertengahan baina al-ghuluw wa antara sikap ekstrem berhulu atau dan melalaikan yaitu mengabaikan dan antara tasybih dan juga ya, pertengahan antara tashbih, iaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, wa atta'atil, iaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Kan kita jelaskan maksud dari kedua istilah tersebut. Wa bina al-jabri wal-qadr, dan dalam permasalahan iman kepada qadr, juga ahli sunnah, akidah ahli sunnah, antara pandangan jabariyah dan qadariyah kemudian juga antara amn dan iyas juga pertengahan antara rasa aman merasa aman dari azab Allah ini aqidah akidah al-murji'ah dan dari rasa putus asa jadi putus asa dan pesimis di Allah ini akidah kom khawarij agama Islam berada di pertengahan di antara akidah-akidah yang batil dan menyimpang tersebut ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah jadi akidah ahli sunnah wal jama'adah ini prinsip yang sangat mendasar bahawa kita meyakini Al-jamaah adalah haq kan Allah perintahkan, walaupun kena itu di syariatkan oleh Allah, kena mengandung kebaikan bagi umat Islam al-jamaah sehingga diperintahkan oleh Allah azza wajal untuk berjamaah, wal-furqa dan perpecahan merupakan kesesatan wa azaban dan azab ikhwatal para prafumissa rahimakumullah di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan kebenaran berjamaah di atas kebenaran dan meninggalkan Perpecahan Perintah untuk berjamaah Maka mengandung perintah untuk melakukan seluruh hal-hal yang akan mewujudkan jamaah tersebut Persatuan Larangan dari perpecahan Juga mencakup larangan dari seluruh sarana yang akan menimbulkan perpecahan dan pada demikian karena jemaah tersebut dibangun di atas al-haq, kebenaran. Makanya ia hak haqqan. Karena Allah yang menjelaskan tentang kebenaran dan Rasul yang juga menjelaskan tentang kebenaran jemaah tersebut. Adapun perpecahan itu semua adalah hal yang tercela. Tentunya perpecahan yang dimaksud di sini perpecahan dalam perkara akidah. Karena perpecahan tercela. Tapi perbedaan belum tentu perpecahan. Ikhwataliman. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Islam dengan jamaah kerana jamaah tersebut bukan sekedar perkumpulan komunitas kelompok tertentu yang membuat sebuah komunitas sebuah ikatan sebuah lembaga atau organisasi kemudian mereka memiliki aturan kemudian mereka berjamaah berloyalitas berdasarkan organisasi atau kelompok tersebut atau pemikiran itu yang akan jemaah bukan demikian sesungguhnya jemaah itu identik dengan al-haq kebenaran karena kebenaran itulah yang akan menyatukan visi dan misi itu yang akan menyatukan persepsi itu yang akan menyatukan tujuan dan niat baik al-haq kena kebenaran tidak ada pertentangan di dalamnya maka al-jama'ah itu ma'wafak al-haq walau kunta wahdak jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran pendati anda sendirian bukan jumlah yang mayoritas yang membuat sebuah perhimpunan atau kelompok atau organisasi atau lembaga itu tidak identik dengan jamaah Kala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in qala al-jama'atu mawafaq al-haqq wa la kunt wahdak. Jamaah itu yang sedang kebenaran, kedati anda sendirian kan landasan yang diikuti oleh jemaah yang pertama yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh berjalan di atas kebenaran. Tentunya standar kebenaran adalah qala Allah wa qala al Rasul. Qala Allah wa qala al Rasul. Maka semua mengikuti al-haq yang bersumber Al-Quran Dari Al-Quran dan Hadis Dan ijma' Dari Para sahabat Dalam perkara agama Maka itu adalah jama'ah Yang wajib kita berpegang teguh Dengan jama'ah tersebut Dan jangan sampai kita memisahkan Dari jama'ah tersebut Atau menyelisihinya Qalallahu azzawajal وانتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, agama Allah. Quran, hadis, Islam itulah agama Allah. Yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Wala <وَلَتَفَرَّقُوا> tafarqu bercerai-berai. Jangan berpecah belah. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini wa ikhtalabu mereka berpecah belah ya mim ba'dima oh mim ba'dima ja'ahumul setelah datang penjelasan kepada mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih azab yang sangat besar wa qala subhanahu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasa minhum fi syai' inma amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka wakan usiaan kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok kata Allah kepada nabinya Lasta engkau tidak termasuk pada salah satu dari golongan mereka Karena agama Islam bukan agama yang melompok-melompok bukan agama yang memecah belah ya, tapi agama yang menyatukan umat Islam di bawah naungan Syariat Allah Azza wa Wajal di atas landasan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Diri Allah. Adapun perselisihan, perpecahan atau sengaja mem memunculkan, ya, menampilkan perpecahan dan fanatik pada kelompok, kelongan tertentu, lembaga tertentu, organisasi tertentu sehingga dia membangun loyalitas kecintaan dan kebencian di atas simbol-simbol ya yeah, yang bertentangan dengan syariat Islam maka ini semua min umuril jahiliyah merupakan para perkara pekaraja jahiliyah ya yeah, merupakan tradisi orang musyrikin ladina furraku dinahu wakan musyia dan itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalam Ikut para barubahmisi rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita di waktu yang sama memperingatkan bahawa akan terjadi perpecahan, yaitu penyimpangan dari kebenaran dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang selamat dari perpecahan tersebut kecuali satu golongan al-jamaah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ina ahlia ina ahl al-kitabini, iftarqu fi dinihim ala thintini wal sabiina milah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ila 73 firqah aw millah" Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "kulluha fi an-nar illa wahidah" Wa hiya al-jamaah Ya ahli al-kitab Yahud wa an-Nasara ta tarfa jablah Kepada 72 golongan Yahud 71 Nasara 72 Kemudian kata Nabi SAW Umat ini akan terpecah belah Kepada 73 Milah Aliran, pemahaman Penyimpangan, sekte, golongan Dan semua hal itu Perpecahan tersebut Berada Dalam Mengikuti hawa nafsu, ya, iaitu fil ahwa, kan mengikuti hawa nafsu. Lalu kata Nabi SAW, kuluha fil nar, semuanya berada dalam neraka. Ini hadis ancaman, hadis yang memberikan peringatan keras, warning, ya, bahawa Perpecahan itulah kesesatan. Ya. Yeah. Dan kesesatan tempatnya di mana? Neraka tempatnya. Kullu dhoratin fil nar bagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Him kepada kita bahawa satu yang selamat dari 73 tersebut berarti 72 berada dalam kesesatan. Kenapa demikian? Kerana mereka hanya mengikuti hawa nafsu Ya Hawa nafsu yang diikuti Bukan agama Allah Bukan sunnah Rasulullah SAW Kendati Dari sisi penamaan mereka Ya Mengambil Pemenamakan Ya Dengan istilah-istilah yang islami Tapi sesungguhnya yang demikian itu tidak merubah status mereka sebagai Ahlul Ahwah wal Ahlul bid'ah yang diklaim oleh Rasulullah SAW kulluha finnar dan pernyataan Nabi SAW kulluha finnar tidak serta-merta mereka itu kafir ya karena ada di antara sekte yang muncul kerana penyimpangannya menyelisih penisiasangan mendasar dalam agama maka terjurus dalam kekufuran. Tapi yang lain terjurus dalam bid'ah yang menyesatkan. Tidak sampai pada batas kekufuran tapi yang jelas seluruh kesesatan dan kebatilan tempatnya di neraka. Yang selamat hanya satu. Kulluha finar illa wahidah. Al-jama'ah. Jama'ah. Apa maksud jemaah? Tadi kita telah jelaskan, yaitu yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mana ini dipertegas oleh riwayat yang lain menjelaskan sifat dari golongan yang selamat tersebut. Kala Nabi saw. Tatkala ditanya oleh para sahabat, mana ya Rasulullah? Qal ma ana alehi wa ashabi. Ma ana alehi wa ashabi. Kalau kita terjemahkan, ya makna dari sabda Nabi maana alehi yau maushabi, ya terjemahan harfiahnya ma itu sesuatu, ana saya alehi di atasnya dan para sahabatku. Artinya apa? Apa yang aku ikuti dan para sahabatku? Ya, apa yang aku ikuti dan para sahabatku? Apa yang aku pegang dengan para sahabatku Apa yang aku jalani dengan para sahabatku Muhajin walansar Itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiada lain Yang diikuti oleh Rasul Dan para sahabatnya Kecuali adalah Wahyu Kala Allah wa kala Rasul Itulah jemaah Itulah sifat mereka Maka mereka lah ahlu sunnah wal jamaah Kerana apa yang diikuti Nabi Itulah sunnah beliau Itulah kebenaran Begitu juga apa yang diikuti para sahabat Kerana mereka Generasi yang terbaik Yang telah mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah Tabaraka wa ta'an Hadiyah jamaah Inilah jamaah Inilah ahlu sunnah wal jamaah bukan sekadar penamaan. Ya. Yeah. Bukan sekadar istilah tapi kenyataan dan realita berbeda dengan pernyataan, dengan nama, maka tiada arti. Hal itu tidak akan menyelamatkan. Hal itu tidak akan ya, yeah, menghilangkan ya. Yeah negatif dari diri mereka bahkan semakin menyingkap kebatilan dan kedustaan atas penangan tersebut bagaimana dikatakan ahli sunnah jika amalannya menyimpang dari sunnah bagaimana dikatakan ahli sunnah tiwal jamaah jika akidahnya menyimpang dari akidah jamaah, akidah kebenaran, akidah hak, akidah Rasulullah dan para sahabatnya Bagaimana dikatakan ahli sunnah yang ibadahnya beda kurafat, hadalaiya staqim. Akal saya tidak bisa menerima hal itu. Maka mana ahli sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah rasul saw? Kalau Allah wa kalal Rasul, yang enggak menam-nam dalam perusahaan agama ini, ya. yang tidak berekspresi dan berinovasi dalam Aqidah dan ibadah. Karena tiada yang baru. Semua telah jelas, semua telah nyata. Dalilnya, pemahamannya, aqidahnya, ibadahnya, akhlahnya semua tidak perlu ada ajaran baru, tidak perlu ada aliran baru, tidak perlu ada pemahaman baru, tidak perlu ada istilah Islam baru. Ya Islam Rasulullah itu adalah dinullah azza wa jalla dia ya, jamaah nah jadika oleh kerana itu narah kata imam Abu Ja'far Al-Tahawi, kita meyakini ya kalimat narah ya, kita berpandangan di sini bukan berarti ini perkara istihad ya. bisa semua beristihad oh ya, saya, menurut persepsi saya jemaah ini ya, begini menurut yang lain, saya menurut perpansian begini bukan ini maksudnya tapi kata para ulama bila kita mendapatkan istilah naro dalam perkara akidah yang telah jelas dalil secara nyata Al-Quran itu merupakan mengandung mana keyakinan ini. dalam artian tidak bisa menerima ya, perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah yang masih boleh diperdebatkan ya, tidak bukan itu maksudnya tapi meyakini ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa jama'ah adalah kebenaran Yang wajib diikuti Dan kebenaran tersebut Ya Hakikat dari jama'ah Itulah hal sunati wal jama'ah Ya Jadi bukan kelompok tertentu Ya Bukan lembaga tertentu Bukan Ya Komunitas tertentu Tidak maka sifat mereka adalah ma'ana alayhi al-yawma ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku ikhwat al-iman fastarhimakumullah kemudian kata beliau ana al-furqa zaygan wa adaban perpecahan ya yeah. merupakan kesesatan na'am bukan bukan dari agama Allah ya yeah. Bukan diajar Islam, Kerana Islam mencela perpecahan. Ayat, Ayat yang kita bacakan tadi semuanya mengharamkan tentang al-furqah, perpecahan. Kerana itu kesesatan. Wa azab dan azab ya. الاختلاف عذاب. Wal jama'ah rahmah. Jama'ah rahman, adab ni ikhtilaf perpecahan, perbezaan itu azab. jadi maksud ikhtilaf perpecahan di sini adalah perpecahan di dalam perkara akidah masalah prinsip bukan perbedaan pendapat dalam perkara-perkara hukum yang masih dalam bingkai ya uh, nas syar'i masih dalam bingkai kaidah-kaidah ilmu yang semuanya bertujuan ingin sampai kepada kebenaran tapi terjadi perbedaan dalam memahami dan sisi pandang yang kalau kita perhatikan landasan mereka semua itu sama kalau kalau ini lah yang namakan perbedaan pendapat para ulama dari sisi perkara-perkara fikhiyah al-furu'iyah kalau benar istilah itu namakan al-furu'iyah tentu ini siapa yang terjun dalam ranah tersebut para ulama bukan juhada Ya, yang mereka memiliki keahlian untuk beristihad, untuk memahami dalil dan mengerti sisi pendalilan dan landasan pendalilan tadi, yang memahami kaedah-kaedah ilmiah. Bukan juhala yang enggak tahu bahasa Arab yang enggak bisa baca Quran dengan benar, lalu ya copot sana copot sini ya, metodologi ya, metodologi yang diikuti ya, cocok lagi begitu, mencocok-cocok kan? Bukan itu. Ada juhala. tidak dianggap perbedaan itu karena tidak ada nilai dan artinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini al-furqah di sini perbedaan yang tabat yang kontradiksi, yang tidak bisa dikombinasikan dan di, disatukan. Ya. Dikompromikan enggak bisa. Perbedaan masalah akidah. Yang satu mengatakan menetapkan sifat Allah yang satu mengingkari Ini bukan perbedaan yang ditolerir. Ini yang dicelah Sebagaimana Ahlul Kalam Ahli Sunnah Sepakat kaum muslimin menetapkan bahawa Allah Maha tinggi zatnya Tidak membutuhkan aras Allah maha tinggi ya, Tidak butuh kepada aras Karena Allah menjawab istawa ala aras Yaitu tinggi di atas aras Sepakat Ahli Sunnah semuanya mengiman Zat Allah maha tinggi Allah berada di ketinggian Bukan di mana-mana Ini akidah Sudah ijma' Dan datang Ahlul Kalam Ahlul Bida' wal-Ahwa Ahlul Kalam mengingkari Oh tidak Maksudnya berkuasa Allah oh, enggak memiliki tempat dan arah Kata dia Berarti di mana-mana Nauzubillah Ini perbedaan seperti ini Tidak bisa terlarir Ini furqoh Bukan perbedaan Sifat ini furqoh Kerana ini misi akidah Ya dan banyak permasalahan akidah maka perbedaan dalam masalah itu furqah yang tercelah perbedaan tapi perbedaan di kalangan para ulama para fuqaha yang arbaah yang dalam hal ini kita memaklumi bersama mazhab Abu Hanifah mazhab Malik dan Syafi'i Ahmad ini perbedaan dari sisi ya pandang dan pendalilan semua mereka berada di atas landasan Al-Quran dan Sunnah sehingga semangat mereka bagaimana sampai kepada kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu maka muncul istilah madhab ya, madhab Hanifah, Syafi, Malik dan Ahmad semua itu madhab alih Sunnah kerana sisi akidah mereka tidak ada perbedaan Adapun masalah akidah yang muncul telah maksudnya pemikiran pemirkan Ahlul Kala, orang-orang filsafat Kemudian telah Tercampur baur dengan Tercampur dengan pemikiran atau dengan Ajar Islam Kemudian Memakai istilah-istilah mereka Kemudian menyebabkan diingkari sifat-sifat Allah Dita'awil Diingkari Sebagaimana Ahlul Kalam Baik yang mengingkari secara Keseluruhan Atau sebagian Kemudian menta'awil Ini bukan lagi perbedaan yang ditolerir karena itulah kesesatan Dasarnya hawa nafsu Ya yeah telah menyimpang dari akidah salafus salih. Tentu pembahasan yang panjang. tentang penyimpangan kebatilan ta'wil. Atau istilah yang sekarang mereka nisbatkan kepada akidah salat, at tafwid katanya, ya salat itu menerima makna sifat itu diserahkan kepada Allah. Ini kena jelas kebatilan. Yang berkata dengan ta'wil, at-ta'wil, at tafwid Ini kedua adalah madhab yang batil. Bukan madhab Ahli Sunnah, bukan madhab salafus salih. Itu perbedaan yang furqah, yang madmumah, yang tabat Tidak akan mungkin bisa disatukan Adapun pun perbedaan dan masalah Hilafiyah, kelangan fuh, para ulama furqah Ini permasalahan yang, yang perbedaan Yang tidak membawa kepada perpecahan Buktinya, dikelangan para sahabat juga terjadi perbedaan sisipan dan masalah fik Hukum Tapi mereka adalah bersaudara Saling mencintai Terus terjaga ketulusan persaudaraan dan loyalitas persahabatan di antara mereka. Tidak ada yang saling memusuhi. Ya. ya Khotalimun ini perkara yang perlu dipahami dengan baik. Ya. Karena zaman sekarang ini ya, kalau tidak mengetahui bagaimana hakikat dari manhajus salafus saleh dan kejahilan mayoritas tentang akidah yang benar, menisbatkan kepada salafus salih menisbatkan kepada akidah al perkara-perkara yang bertentangan 180 lapan dengan akidah al -sunnah. bukan 100 derajat, 180 lapan derajat ya bertentangan dengan akidah al-sunnah ikhutal iman, rahimahkumullah nah, kemudian uh, jamaah kita para ulama' ada dua jama'ah fit din wa jama'ah fil abdan jama'ah itu kan bersatu dalam urusan agama ini asas landasan ada jama'ah ya fil abdan mereka bersatu dalam mentaati suatu yang diperintahkan untuk ditaati nah atau mereka bersatu berkumpul di suatu tempat ya saling berdekatan untuk kemaslahatan mereka dan mentaati misalnya taat kepada pemimpin yang telah ya, dilantik sebagai pemimpin kaum muslimin kalau mereka bersatu dalam mentaati dalam kebaikan in jama'atul ah abdal nah jamaah fi din yaitu adalah persatuan ya kesamaan dalam akidah dalam urusan agama dalam manhaj ini adalah asas landasan tanpa persatuan ini tidak akan mungkin terjalin ya, kebersamaan di dalam memperjuangkan Islam ini ya, kerana bagaimana akan terjadi persatuan, yang satu memahami, mengingkari sifat Allah, mengingkari ketinggian Allah, mentawil sifat Allah ya, yang satu pemikirnya takfir yang satu mengatakan Mengingkari semua sifat Allah Satu menta'wil Yang satu lagi Mengatakan tidak ada pengaruh ketatang keimanan murjiah Ya Yang satu mengatakan Manusia terpaksa Jabariyah Yang satu mengatakan Manusia bisa mencipta, menciptakan perbuatannya sendiri Begitu akan disatukan Yang satu mencela sahabat Syiah rafilah Ya Mungkinkah disatukan dengan ahli sunnah Yang satu mengajak kepada tauhid, Yang satu menyuruh kepada kesyirikan Yang satu kelompok mengajak pada sunnah Yang lain mengajak pada bid'a khurafat Mungkinkah disatukan Allah mengajak kita berpegang teguh kepada Tali Allah, agama Allah Wa'tasimu bi'hablillah ini asasnya, Abdullah agama Allah. Agama Allah apa sini Qal Allah wa qala al Rasul Al-Qur'an dan al Sunnah. Ini asas persatuan. Naam. Maka kita diperintahkan untuk kembali kepada agama Allah. Kemudian beliau menyebutkan huwa dinu Allah fil ardhi was samaa' wahidun wa huwa dinul Islam. Agama Allah di langit, di bumi dan di langit satu. Itu agama yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Agama yang diri Allah yang turunkan oleh Allah pada para rasul dan yang diperintahkan oleh Allah kepada penghuni langit para malaikat itu satu, yaitu Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah dan berlepas dari syirikan. Ini tentu Islam secara umum Dinul Anbiya, Dinul Islam Kerana seluruh agama para nabi Pada hakai Dinul Islam Kerana Islam maksudnya adalah Mengikhlaskan Ya Agama setulus-tulusnya kepada Allah Berserah diri dan pasrah kepada Allah Dan mentauhidkan Allah Nah, Al-Anbiya ikhwatun li'allat mahatuhum syatta buhum wahid wa mahatuhum syatta para anbiya para nabi itu adalah bersaudara saudara seayah. Si ayah ya. bapaknya satu tapi ibunya bermacam-macam apa maksudnya bahawa landasan agama mereka sama tapi syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi, keadaan, dan waktu di mana mereka diutus Bikulin jalan nama yang kumpul syirat dan Masing-masing kami jadikan bagi mereka, bagi kalian syirat wa binhat saja. Syirat syariat dan binhat jalan. Ya. Tapi secara prinsip, landasan utama tauhid. Maka kita baca Al Quran. Baca Al Quran. Ya. Dari pertama sampai perhatikan, semua nabi itu menyuruh pada apa? Tauhid. Maka jika ada seorang ingin menyeruk pada Islam Tapi tidak kenal pada Tauhid Tidak menyeruk kepada Tauhid Tidak memperhatikan masalah Tauhid dan Aqidah Tidak menjadikan ini menjadi prioritas utama dalam dakwanya Ini dakwanya menyelisih dakwah seluruh para Nabi Dan itu bukan dakwah Islam yang sesungguhnya Tauhid Yang pertama Tauhid hak Allah alal abid. Ini perintah yang paling utama, yang terbesar, dan larangan yang terbesar, yang paling berbahaya. Syirik. Wa abudullah, walatuh syiriku bishayak. Wa abudullah tawhid. Dan ibadatil Allah. Ikhlaskan ibadat kepada Allah. Tempat memohon, tempat bergantung, tawakel semuanya. Serahkan kepada Allah. Kulina salati, wanusuki, wa, wa mahiyahumatil Rabbil Amin. Ini adalah Tauhid. Ini adalah Tauhid. Itu agama para Nabi semuanya. Ini agama Allah. Islam. Adapun cara spesial adalah agama yang menjadi penutup seluruh agama tersebut. Yang landasannya Tauhid dan Syariannya Islam yang telah disempurnakan oleh Allah yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla itu dinul Islam yang talibat oleh Rasulullah SAW kena boleh diutus untuk seluruh umat manusia maka setelah Rasul diutus disempurnakan oleh Allah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya barang siapa yang tidak mengikuti agama Islam sekarang ini maka dia tergolong ke dalam orang-orang kafirin penghuni neraka jahim ya kala Allah Azza wa Jal inna dina inda Allah islam agama inda Allah di sisi Allah yang diri-diri Allah disyarikan oleh Allah diperintahkan oleh Islam Islam dalam artian bermakna umum yang diikhlaskan ibadah kepada Allah Itulah dalam dasar agama Islam Ya Allah muliakan kita dengan agama yang agung ini. Yang telah sempurnakan oleh Allah waraditulakumul Islam madinah. Diridai oleh Allah. Haduh dinul Islam. Nah, maka barang siapa yang mencari selain agama Islam, wa mayyabtadul Islam dinan falyuqbal minhu wabil akhirati min khasin Barang siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima. Kenapa tidak beriman kepada Nabi Noah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa beriman dia, tapi tidak beriman kepada nabi dia orang langka fir, ya. Ma'ysmau bi ahd min hadi al-ummah, Yahudiyyun walla Nasraniyyun, thumalam yu'min bi maji tubi ilakan min ashabil Jahim atau kawqan bi sossala. Tidak seorang pun dari umat ini, umat dakwah, umat manusia ini mendengar. Agama yang ku bawa kata Nabi SAW, kemudian tidak beriman kepada apa yang ku bawa, maka dia merupakan penghuni neraka Jahim, kafir. Nam, maka dinullah wahid ya, di langit dan di bumi. Dari dahulu sampai sekarang itu aqidah tauhid la ilaha illallah. Maka seluruh para nabi begitu datang kepada kaumnya. Ya kaum yang berjuru Allah, malakum dari ilah yang gyiru, wahai kaumku ibadati Allah ikhlaskan ibadat kepada Allah. Enggak ada ilah yang berhak dan ibadati senul Allah. Inilah tujuan kita diciptakan. Wama خلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لَلَّيَكُودُنَ تِلَاءَكُوَصِبْتَكَنَّ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لَلَّيَكُودُنَ تِلَاءَكُوَصِبْتَكَنَّ. Mengibadatiku, ikhlaskan ibadat kepada Allah. Nah, haduah dini dinullah kebarangsiapa yang tidak memperhatikan tauhid dan tidak menyuruh pada tauhid maka tidak paham pada Islam itu sesungguhnya. Ya, tidak paham terhadap akidah Islam. Apalagi yang tampil untuk menyerukan Islam, berdakwah kepada Islam tapi tidak memahami tauhid, dia berdakwah kepada apa? Landasan utama agama tidak dibenarkan, tidak diperkokoh tidak perkuat. Atas bangunan dibangun di atas apa? Dibangun di atas pinggir jurang. Dengan mudah akan hancur dan jatuh ke jurang. Tetapi dibangun di atas akidah yang sahihah, tauhid landasan aslul usul. Landasan utama maka binillah bi agama ini akan kokoh kalau wujud resesi persatuan agama akan kokoh akan kuat Islam akan berjaya kena dibangun atas fondasi yang kuat lihat sejarah kenapa Nabi Muhammad ya bisa membangun mewujudkan daulah tersebut kena asasnya bertahun-tahun beliau 13 tahun terus membangun asas fondasi Sampai pun 10 tahun di Madinah terus dibangun Baru muncul syariat-syariat Islam yang lain. Sampai bila diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla disempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati Islam Madinah sempurna. Apa yang kita ingin cari? Dalam agama ini ada. Apa yang kita lakukan? Ada panduannya yang kita yakini ada, tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu lagi menambah istilah agama inilah agama itu Maka semua istilah-istilah disematkan pada Islam, Islam inilah, Islam itulah, aliran inilah, semua itu adalah hal yang mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita tertipu dengan istilah yang menipu lihatlah hakikatnya jangan lihat casingnya casingnya masya Allah tampilannya namanya istilahnya tapi isinya kawih palsu tidak asli ini memang yang terjadi maka mari kita kembali kepada agama Allah persatuan dibangun di atas akidah yang benar di atas tauhid yang tulus di atas berbagi dengan sunnah Inilah kita yakini inilah rahasia persatuan dan kekuatan umat Islam yang sesungguhnya. Inilah jamaah yang harus kita pegang. Naam. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk kembali kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada akidah yang benar dan semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas al-haq, membimbing mereka untuk kembali kepada kebenaran. Dan berkekuatan untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW Dan menyelamatkan kita dari berbagai pecahan Dari pemikiran yang sesat dan menyesatkan Berbagai aliran yang menyimpang ya Sehingga kita istiqamah di atas agama Allah Sampai Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Allahumma taufana ala at tauhid wa sunnah Allahumma tawfana ala tawhid wa sunnah Allahumma thabit kuduban ala dinik Allahumma thabitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa bil akhir Allahumma amin. Demikian Wallahu'ala Baik, syukuran rizak khair. lukher, barakat atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang Mudah bermudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang menghasilkan amal baik untuk selanjutnya kami masuk, ya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita mengenai akidah, mengenai tauhid silahkan anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat 0819896543. Atau Anda nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 021-823-6543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di ya, layanan pesan singkat untuk pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz, saya orang yang belum terlalu memahami apa itu mengenai faham-faham dan mazhab-mazhab Yang yang saya ingin tanyakan, apa sebenarnya itu faham wahabi yang sering dituduhkan oleh orang-orang dan apa perbedaan dengan faham ahlus sunnah wal jamaah mengapa yang saya dengar faham wahabi itu selalu membidahkan peringatan-peringatan seperti maulid nabi dan lain-lainnya mohon dijelaskan Ustadz dari permasalahan ini agar saya menjadi jelas apa adanya mengenai hal-hal yang berkembang atau yang saya perhatikan mengenai hal ini Ustadz mohon penjelasannya Terima kasih atas pertanyaannya Terus terang ya Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban Ya mungkin kalau ditulis jawabannya itu Mungkin ya ratusan lembar kan begitu Halaman Ya Dan waktu hanya dapat kita seperempat jam Ya Kenapa begitu banyak tuduhan-tuduhan Yang tidak mendasar Tuduhan-tuduhan yang palsu Dan itulah ciri khas Ahlul Batil Ciri khas Ahlul Batil Adalah kedustaan Nah Kerana tak Kebenaran Yang hak Berdasarkan dalil Berdasarkan qala Allah wa qala Rasul Tidak bisa dibantah Dan Tidak bisa ya dihadapi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk ya menutup al-haq tadi dan tidak ada lagi cara untuk membendung masifnya perkembangan al-haq dan sampainya kebenaran ini pada masyarakat berbagai media di zaman sekarang ini yang dimudahkan oleh Allah sebagaimana juga media yang dimudahkan kemudahan Menebarkan kebatilan di waktu yang sama kita uh, bersyukur kepada Allah dan berbagai media, ya dunia nyata, dunia maya dan berbagai media yang Allah mudahkan, ya sehingga al-haq tersampaikan akidah yang benar sampai kepada masyarakat didengar kal Allah wakal al Rasul. Kalau kita ingin sedikit, ya merenungi. 20 tahun yang silam belasan tahun yang silam jarang kita mendengar di layar televisi qala Allah wa qala Rasul. Nah Jarang kita mendengar sampaikan tuntunan Tuan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam akidah yang benar. Televisi isinya hiburan perusak akidah, perusak moral dan akhlak berbagai juga radio media Naam. Alhamdulillah Allah bukakan pintu keberkahan ini demi kebaikan semuanya, demi kebaikan demi Allah kebaikan bangsa kaum muslimin al-haq. Naam. Maka sehingga tidak lagi cara untuk membendung nasibnya perkembangan dakwah al-haq hal sunnah wal jamaah yang hak yang sesungguhnya maka caranya bagaimana menebarkan berbagai kedustaan dan ini adalah warisan ya, warisan para pendahulu-pendahulu yang mengingkari atau yang tidak senang pada dakwah tauhid itu sendiri baik dari kalangan kaum Syiah Rafidhah atau di kalangan ya kaum sufi menyebarkan berbagai kebustaan demi Allah wa tallah wa billah semua ya kebustaan atau semua istilah-istilah disematkan kepada dakwah al haq demi Allah kebustaan Kedustaan dan itu ternyata cara yang sangat ampuh menggunakan syaitan untuk memendung umat manusia mengikuti kebenaran tadi. Kenapa tidak membaca dengan tujuan mencari al-haq? Silakan dibaca. Kalau istilah wahabi itu sendiri, ya ini panjang pembahasannya tapi intinya mereka menisbatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya itu istilah dakwah Wahhabiyah dan ini merupakan makar dari musuh Islam dan penjajah nah kemudian Istilah-istilah tersebut disebarkan oleh mereka yang tidak senang pada dakwah Tauhid dan dakwah Sunnah tersebut baik di dunia timur tengah sana dan sampai ke Nusantara ini kena tidak dipungkiri sebagaimana hubungan atau saling menguntungkan sebagainya penuntut ilmu dan mereka belajar ke Timur Tengah Di Makkah dan Madinah Belajar Tauhid, belajar Akhidah Kemudian mereka kembali menerbarkan Tauhid dan Akhidah Begitu juga Di sisi lain Juga muncul kembali juga Mereka mempelajari Akhidah Akhidah yang Ini dari Akhidah Al-Sunnah Maka untuk membendung Masihnya perkembangan da'wah tadi Maka muncullah berbagai istilah-istilah yang tujuannya adalah ingin membendung, ingin mempertahankan eksistensi dan menjaga loyalitas jamaah agar tidak terpengaruh dengan menurut persepsi mereka ini adilan yang sesat. padahal demi Allah, wa ta'ala, wa billah, uksimubillah. Dan setiap yang memiliki pikiran yang jernih, <coughs> akal yang masih sehat. Jika dia membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, kitab kita ditulis oleh beliau, mereka akan mendapatkan tiada langkah lain sana adalah soruan untuk kembali kepada kalal Allah wa kalal Rasul, kembali untuk memurnikan aqidah tauhid. Silakan dibaca. Silakan. Anda yang menuduh dakwah tersebut, dakwah yang mengajak kepada oh, teroris, radikal, macam-macam. Silakan anda baca. Silakan gunakan fikiran yang jernih, hilangkan panatisme, taklid buta, tapi tujuan mencari al-haq. Silakan baca. Silakan baca. Ya. Anda para akademisi. Anda yang belajar bahasa Arab baca Al-Quran silakan baca lakukan perbandingan silakan. naam maka tidak al-haq Kalau Allah, kalau al Rasul. Nam ada pun masalah perbedaan pendapat masalah furu'iyah. Syaikh Muhammadul Wahhab dan murid-murid beliau dan ulama yang begitu jauh dan berdakwah mereka menghormati semua madhab dan al-sunnah wal mereka tidak fanatik pada mazhab Hambali mereka mengikuti dalil mereka mengikuti dalil maka Bapak yang bertanya atau Ustaz yang bertanya ini saya katakan tadi pembahasannya membutuhkan ya ratusan lembaran untuk menjelaskan satu persatu tuduhan tadi langsung sangat banyak ya sangat banyak tapi Bentulah al-Haq yalu terus akan berjaya kebenaran pasti akan ada yang mengikuti kendati mungkin dia yang mengikuti minoritas. Ya. Maka oleh karena itu tuduhan seperti itu tidak perlu kita berlebihan dan menyikapi juga. karena kalau seandainya Rasul atau sekiranya atau bahkan ya bukan sekiranya bahkan ini kenyataannya jika rasul sallallahu alaihi wasallam jika rasul sallallahu alaihi wasallam bi abi ummi sallallahu wasallam alaihi naam beliau yang mendapatkan wahyu beliau dibimbing oleh Allah tatkala menyerukan kepada tauhid mengajak kepada tauhid qul la ilaha illallah tuflihu begitu kata beliau wai kaumku Ucapkan La ilaha ilallah Amalkan Dia akan beruntung Selamat Lalu pemerintah katakan Ya Beliau dituduh macam-macam Ini Muhammad ni gila ini Majnun Syair Penyair Sahir Tukang sihir Majnun Datang untuk Mengajak kami untuk beribadah pada ilah wahid ajal alih hata ilahan wahidah In adalah syawun ujab hmm, Aneh ni Muhammad ini Apa kami akan meninggalkan Mawajanna halai aba'ana Di syair majnun Syair yang gila ini Ibn Muhammad dikatakan gila Syair Sahir Orang yang nyeleneh macam-macam Tapi apakah beliau Beliau Membalas dengan pernyataan yang sama. Muka klien yang gila. Klien yang ya, punya tidak. Belum terus berdakwah. Berimanlah yang beriman. Tetaplah kafir yang kafir. Beriman diselamatkan oleh Allah. Yang kafir dihinakan oleh Allah. Hakada sunnatullah. Dan ini terus akan berjalan sampai yama al -qiyamah. Pertentangan antara al-haq dengan batin. Tapi, tetkala mayoritas menyimpang dari da'wah da sunnah tadi maka akan menindas yang minoritas lalu leluasa melakukan berbagai kezuliman kendati mengatakan ya harus toleransi tapi itu semua omongan ya yang tiada realitanya harus toleransi kebebasan negara demokrasi tapi sesungguhnya ahlul batil bila mayoritas dan berkuasa Dia akan menindas minoritas Bahkan sampai membunuh Menghalalkan darahnya Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan Dan tradisi dan budaya Ini kenyataan seperti itu Ini realita Orang yang membaca Mengikuti perkembangan dakwah Dan bagaimana perjalanan dakwah Islam ini Dan munculnya istilah seperti itu Akan tahu akan tahu demi Allah belasan tahun kita belajar mengkaji dari jenjang pekeruan S1, S2 sampai S3 mempelajari kawal Allah wa kawal al Rasul tidak satu pun didapatkan dalam kita-kita para ulama yang mereka tuduh macam-macam tadi mengajak kepada apa yang mereka sematkan tadi mereka korban dari manipulasi data dan juga makar musuh data-data ya. dan informasi dan sejarah yang telah diselewinkan nah. dengan, dengan catatan yang perlu pahami bahawa kita tidak mengatakan mereka maksum mereka para ulama bisa bersalah tapi prinsip dasar mereka mengajak umat ini jelas kuala Allah wa kuala al Rasul mengajak pada tauhid qulu la Naam, itu yang kita dapatkan. Bukan berarti kita penatik, tapi inilah dakwah. Inilah hak. Ini adalah tauhid, ini dakwah Islamiah yang sesungguhnya. Mengajak umat pada tauhid. Inilah dakwah para rasul. Naam. Inilah dakwah para rasul. Ini Islam al-haq. Ini Islam yang moderat kalau itu istilah mudah dibenarkan atau mungkin terjemahan dari wasatiyah. Kendati kalimat mudah itu dalam tanda kutip, ya. Tidak bisa ya mewakili istilah wasatiyah yang sesungguhnya. Karena juga jadi bola liar juga. Ya. Tapi ini Islam al-Haq. Yang rahmatan lil alamin. Ya wa Kebaikan, menebarkan keadilan, menebarkan kerahmatan yang membentuk pola pikir yang jelas, yang jauh dari sikap ekstrem, yang menyuruhkan kepada pemikiran radikal, takfiri dan macam-macam, atau pemikiran yang, ya, menggampang-gampangkan mereka tidak peduli, tapi wasatiyah. Dan ini pembahasan luas. Saya katakan tadi, pembahasan berjilid-jilid, ya. Gak bisa, hanya seperempat jam Habis waktunya, udah cukup Ini terakhir pertanyaan, gak perlu ditambah lagi Ya, ini Udah, seperempat jam tadi udah Masih banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya Tapi, cukuplah yang saya sampaikan Ini mewakili Kalau satu satu persatu membahas tuduhan-tuduhan tadi Tapi ini sungguh sangat panjang, panjang waktunya Tapi intinya Kita hanya mengajak Kepada Islam Yang diajarkan Rasul bukan kita orang yang suci. Ya, bukan kita tidak bersalah. Tapi prinsip kita dalam hidup nahnu ma'al haqq naduru, kita bersama al-haq di mana saja. Dari siapa saja muncul kemudian kita terima. Tapi alhamdulillah kebenaran itu telah ada dalam Islam yang telah disempurnakan oleh Allah itu. Terus urusan apa? Akidah sudah ada lengkap. Urusan ibadah lengkap. Masalah akhlak, lengkap, muamalah lengkap. Mengatur urusan dunia lengkap bagaimana hubungan masyarakat dengan penguasa-penguasa lengkap apa lagi kita cari tapi permasalahan mayoritas komunis tidak memahami hakikat Islam yang sesungguhnya tapi Islam yang telah terkontaminasi dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang tadi dikatakan Nabi Kulluha Dolalah tadi menyimpang tadi ini permasalahan nah oleh karena itu tidak perlu terlampau Ya, sibuka dengan istilah seperti itu, tapi terus belajar. Mohon kepada Allah hidayah di waktu solat malam dan setiap kesempatan di waktu solat malam teruslah baca istiftah. Apa doanya? Mohon hidayah kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada jalan kebenaran di mana masyarakat masih tenggelam dalam kebatilan di dalam perkara tersebut penyimpangan. Apa doanya Rasulullah waktu solat malam itu? sering membuka dengan istiftah Allahumma Rabba Jibrail wa Mika'il wa Israfil Fati'ar Samawati wal Arhali al ghaibi wal shahada anta tahkumu bain ibadika fi ma kanu fi ikhtalifun ihdini limokhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim banyak mohon kepada Allah Ihdina siratal mustaqim Ya Rabbah Jibra'il dan Mikail wa Isra Ya Rabbah Menciptakan Jibra'il wa Mikhail Israfil Yang menciptakan langit dan bumi Yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak Yang kau yang menghukumnya Antara hamba-hambanya mereka Dan perselisihan mereka Tunjukki aku Ya Allah Kepada perkara yang hak jalan yang benar Dalam perkara mereka perselisikan Sesungguhnya tiada yang mampu Memberikan hidayah petunjuk Kepada kebenaran kecualihan yang kau Ya Allah Berbanyak ucapkan itu Barbanya ucapkan ya mukallib al qulub, tibat qalbi ala dinik ihdina al sharat al mustaqim. Nama Allah wajah itu yang bisa disampaikan uh, waktu telah ya berakhir tidak akan mungkin kita teruskan. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi jawaban sekian banyak ya secara umum tentunya sekian banyak permasalahan yang seputar masalah tuduhan-tuduhan wahabi dan yang sejenisnya ya demikian wallahu aalam wa sallallahu wasallam nabiyina muhammadin wa ala wasallam wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh